Друге за цим слідує. Значить, ми були на молитві, і приходить до мене слово. Приходить до мене людина і каже мені від імені Божого. Значить, Бог говорить до мене, що позбирай дітей своїх, синів своїх, і станьте передо мною у просьбі, у молитві, тому що Сатана запланував, щоб одного із синів твоїх Ну, знищити, ну, може, не таке таке слово, але, але так, що, що, що ну, знищити, рубити, щоб його не було. Ось. Але коли ви будете мене просити, так як я вам советую це зробити, то я заступлюся і будете вийти, дуже скоро будете вийти після цього, що то мало бути і прославите мене, що я захистив вас. Ну, прийняв я таке слово від Бога серйозно, ось, поговорили ми з дружиною, домовилися, взяли піст, але всім дітям я перезвонив, домовилися, ми переговорили, усе... От, за це, що давайте ми усилюємо молитву нашу, так було об'явлено від Бога, що сатана таке запланував зробити, я не знаю, хто це, Бог мені не сказав, це може бути будь-хто з вас, молимося до Бога усиленими молитвами за це, Господи, захисти, Господи, не дай, щоб сатана таке мав власть і, значить, силу зробити, ти Бог наш, ми тобі служимо. І ми так молилися з тиждень, усиленою молитвою. Як хто молився з дітей моїх, це знає Бог, но ми з дружиною були в молитві, серйозно, і я вірю, що і діти мої разом з нами. І тому, коли ми, так сказати, чувствували, що Бог приймав наші молитви, що послідного вечора ми зібралися таки у Володя, у хаті то було Володя. Ми в'їжджали, по-моєму, у Володя. Ми в'їжджали у Мізурі коли. Ось, то вже віттю після тієї молитви ми поїхали. І ми віддали цю, ну, ще послідну молетву, таку зробили перед Господом усі разом. І ми одне поїхали, ми були там, вернулися в віттю. Потім, я чую про минуло трошки часу, Володя, мій син, мав аварію. Я з ним зустрічався, він мені нічого не каже, я його не питаю, не питав, тому що знаю, що йому і так важко. От. А я буду ще й питати, це буде, я йому добавлю болі. Ось. І я не став йому нічого його запитувати, думаю, хай буде так. Ну, нічого, він не пострадав, машину там йому побили. машина була хороша, нова. От. Тому їдемо ми з Володям відвідати в лікарню Онуфричука, нашого кімната. Володя мене везе і мені розказує, тато, я, а де таке, мав аварію, каже. І їхав, і такий перехрісток був перед тим, що я знав, що там були предупривітні знаки, то якийсь кишкей перехрісток, там люди йому розказували, котрі були очевидцями, багато там була аварій. І каже, коли я лиш вискочив на перехрісток, дивлюся справа, валить на мене велика машина, якийсь трак такий, не аж дуже великий, але трак. От, право на мене, і я моментально поняв, що столкновення неминуче, значить, він, він мене вдари, і у мене хлопці його, порубки були з ним там у тим автобусі, і він, значить, і все, я автоматично, значить, ножав на педаль, щоб може проскочити. І каже, все равно, він мене взад лупнув, значить, ну, там машину йому побив, на то висотого, їм нічого в світі нікому. Каже, Володя, там люди виділи, як то було, як то то, кажуть, йойте, то, то його викинули аж гет туди десь, так, зафартуало, за, занесло, адже, що це такий перехресток тяжкий, то, а я це слухаю». І тоді нагадав за то Слово Боже і за наші молитви, які ми робили до Бога за це. І, і стало мені зрозуміло, якби був владя проскочув, скажімо, так, газанув, щоб був проскочив, і би був, ну, вдарив його ззаду, той, а де, що зліва їхав, то ми б були і не знали. А то було Слово, що якщо ви мене опросите, то дуже скоро будете видіти, дуже скоро будете видіти, що мало бути, а як я захистив. Якби був, він не отримав той удар, то ми б були і не знали, і Бога б не прославили за то. Бо то все забуває. Ось. А так... Бог так зробив, що його ударили, зілізо-зілізом, сам син Володя так каже, зілізо-зілізом, у нього іншуренство покриється вже, він то перебуде, ось, але нічого нікому абсолютно не сталося, ось, а могло бути, могло бути, а де так? Бог казав наперед, і так це сталося, і так сталося, щоб ми вигіли, що могло бути, ми просили, і Господь Бог почув нас і заступився. Слава нашому Богові! Будемо вірні, якщо буде Бог до вас говорити, і будуть вам якісь попередження, беріть то до уваги, усилюйте молитву, беріть піст, просіть Бога, Бог на то каже наперед, щоб нас захистити, щоб сатана не надругався над нами і не виробив нам щось. через людей, через різні обставини і різні випадки, які можуть бути. Нехай Господь Бог вам допоможе. Слава нашому Богу, що ми маємо такого Господа, котрий говорить до нас і наперед нам каже, що має статися, і показує нам віход, і чує наші молитви, і заступається за нас. Слава вічному Богу! Аллилуйя йому! Слава йому навіки! Ще про одну милість Божу хочу розказати, за которую я навіть Бога не просив і не сподівався. А Бог зробив то, що я і не думав, чудно мені допоміг. Оту книгу, що я написав про наше життя там на Україні, вона вийшла досить велика, груба, 420 сторінок. Я не міг її зробити, такий маленький тираж десь на типографії. То ніхто таке не робить, то наймало треба 500 штук або 1000 штук зробити, щоб випустити тираж. А так вони не беруться, то їм не вигідно. Треба було робити її на ксероксах, значить, ну, спеціальні є такі маленькі, то того, що вони роблять, то не на друкарні, а на ксероксах. І одна сторінка коштує 8 центів тепер, чорно біла Цвітна, долара. Но я собі думаю, треба гроші на все, то багато, там 400 сторінок по 8 центів порахуйте, то це буде то це буде наймало 30 доларів. Аж більше 30 доларів. Одна книга. Щоб і по тому, що треба шити клей на то політурки, там на палітурки треба а де, цвітну фотографію, там декілька цвітних у середині. в мене би вийшло багато, за 35 доларів одна книжка. Ось, так зробити таким методом. Та я тільки міг, що я собі думаю так, зроблю 10 штук. Зроблю 10 штук, дам кожному синові, вимому, дотці, і у мене би все і, і все, тільки я зроблю. Щоб... А де, будете по черзі колись читати, або слухати на касеті, я зачитав. Ну, Но... і я це заказав. Володя пішов зо мною, бо треба було там по английськи заказувати, і ще Володя заказав три, скажімо так, за свій рахунок, 13. Ну, прийняли цей приказ, заказ від мене, зробили, я його приніс додому. Маю 13 книжок, я починаю їх ну, склеювати, просверлювати, прошивати, все, це готую, тут роблю. Та й, але ще не мав фотографії зробляні, не були у мене підготовлені до друку. І я тоді пішов, а де доробив ці фотографії, і то само прийшов е, сейл. Там на, на декілька днів сейл, значить, дешевше. От, якщо бали, великий тираж, багато листів, той, то виходить трохи дешевше. От. І я пішов туди, поспішив з тими фотографіями, та й взяв коробку з собою, ту, що я відти приніс книги, щоб, вони мені зробили, щоб мені нову не давали, б я там поклав. Той, а він щось сидив на ту коробку, а там написано номер... Номер, той й написано Владимир Марчук, а де той батько, фатер, а де що я? О, Володимир татове друкує. Ну, no, бо він говорив за мене. Та й йде десь туди, та й вийносить ще одну коробку таку велику, по ону папері надрукованню, кладе наперед мене, я саме й без Володя. Я дивлюся до мої папери, думаю, що це є, теж я вже у них отримав. А він... А де дивишся, ти щось мені пояснює? Каже, я не розумію. Кажу, Май син телефон. Кажу, а де даю вам телефон, говорить з ним. А він суне так до мене, ту коробку би я брав, би я розумів, що би я брав. Я можу брати. Кажу, ну, ну, мій син, мані, кілько грошей треба. Що там? От, коли Володя позвонив, а він каже, значить, таке. То приймав заказ у нас один чоловік. Другий, який там робив. І він зробив той заказ. І я його отрив. А потім вони всі поміняли. Того, де забрали, прийшов другий на його місце. І не знав, що той заказ зроблений. Чого той не, там не відмітив, що це Бог так робив, бо я мав більше книжок. І цей виконав цей ще раз, цей заказ, значить, і ще навіть більше надрукував. То було 13 книжок, а він зробив 17. От. Ну, та й Володя каже, ну, та кілька вам платити за, за це? Ми заказували на тільки, тата, гроші. А він каже, з вас нічого, каже, то моя помилка, беріть. Йому того не треба, ну, то по-русски, що він буде з тим робити? От, Бог застав, у тих людей, щоб вони помилилися, щоб я мав 30 книг. Ха. Ну, та це, порахуйте тепер, по, по 30 доларів, 30 книг, то це, це 900 доларів мені треба було заплатити за них. А я заплатив за них мало, бо то був сейл, і я лише платив за 13, а 17 – за дурно. Для мене це велике діло. І я тут не при чому абсолютно, це Бог мені подарував, аби я мав відків дати і в каменку туди, і, і тут, і ще друзям своїм, і тим, за кого я там описував. От... Так що Бог наш є дуже добрий, і Він нас благословляє, і нам допомагає. Це теж Його праця, Його журба за те, щоб нам було добре. Він веже, що ми можемо, а що не можемо, Він сам кладе своє добро, і нам допомагає. Я дякую Богові за це дуже, і радуюся, що я маю такого Господа, котрий так журиться про мене. Слава йому навіки! Це я не договорив, значить, якщо би це більше, як по 30 доларів вони би коштували. З цвітним, з панітурками, з, з бумагою, з усім. От, більше, на них буде по 30, то це буде 900. А й скажімо, тисячу, щоб, щоб усі ці 30 книг були заробили так, як треба. А так вони мені, вони мені війшли десь по, по 10 приблизно доларів одна, то це 13 книг, то це буде 130 доларів, а 17 за дурно. То це 130 доларів відберіть від тисячі або від 900. То це 800 доларів мені прийшло задурно. За дурно. Я ні абсолютно не причим. І чоловік замилився, і чоловік віддав, бо йому того не треба. Хто його заставив це зробити? Дякую Богу Святому. Він веде наші недостатки і сам журися за те, щоб було все окей. Ну, таке. Це я так розказав. Таке основне, що у мене було таке, що я видів очевиді, що це тут був Бог. Був Бог поруч, Бог допомагав і благословляв, і заступався, і рятував. Ще у нас був випадок у нашій сім'ї, де зять мій Андрій Зайців працював на траку, і був далекий дорозі, була зима, був гололід, і він їхав, і почало його нести, Управитися не годин, тому що лід на дорозі, а впереді бачить, два траки теж зцепилися, і їх носи, і його несе третього прямо на них. Я так декількома словами, скільки я знаю, розказую. І... Він вже розумів, що немінуче все, буде зараз там аварія, і він тратить туди на них, і там буде аварія, буде біда. І що сталося з його траком, що його трак викинуло в сторону на, на обочину, ну, де, між фриваєми, на, це, на це місце, ось по, десь туди по кочках він пішов, викинуло його що там, як то произойшло, що там попало йому під колесо, Бог так підстроїв. І він перекинувся з траком, ось, віз доски, доски всі порозліталися, ось, кабіна закрутилася аж так назад, і він розказує, що тільки чекає, що зараз задав його груз задній, значить, доски, там же груз, все, на нього. і більше нічого не знає. І трак розбитий, Доски всі порозкедувані, фотографії потім привезли люди, передали, котрі там були з фотоапаратами, коли проминали і пофотографірули, то страшно було видіти, що то було. А на ньому не було ні одного синяка, ні одної царапини.